Sziasztok! Itt az ideje az ódióblogonok. Most lehető liegni fogok, mert gyalogolok közben, hogy menjen az idő. Ne csak üljek és pofázzak, az kevésbé hasznos az én számomra. De, ma megint nem lesz szó szerintem a Budapestek költözésről. Végén már annyira érdeklen lesz az egész, hogy majd elmondom és azt mondjuk a semmi érdekes nincsen, de majd jó kiszínezem majd ugyanom elő. Viszont felmerültek más történések is, amit azért inkább elmondanék. Kezdem azzal, hogy van egy VIP fórumunk, ne is kérdezzétek, nem lehet oda bejutni. Nem érdekes, csak egy pár van a tesztoszt, és felmerült egy tényleg, gondoltam, hogy erről beszélek. Valaki valahol berakott egy képet, egy női fitness modellről, mit tudom én, akinek nincs karja. És akkor ugye valaki másnak megeszébített az, hogy Neki tele van a faszva ezzel a dologgal, hogy ezek a karláb meg emberek, ezek a motivációk, tehát nagyon sok ilyen motivációs dolog van is, aki, ami, ami ilyen embereknek a kitartását mutatja, és itt sajnos most olyan dolgokat fogok nem mert nem mindenkinek fog tetszeni, de, de elmondom én, mit gondolok erről. Már ból most hívtak, hogy megy ki a cikkem hetvényen a Totalbike-ra, mindegy aminek már meg kellett volna jelenni egyébként, szerintem utthon abban sem baj. Na, szóval, ö, ott tartottam, hogy ö, olyan dolgot fog mondani, ami lehet, hogy valakinek durvának fog tűnni, meg nem fog tetszeni, de de ez van. Nézzük az értényeket. Van egy kép, nem tudom, megvan -e, hogy megvan-e, hogy eljutott-e hozzátok. A fitness modell csaj. Áll a színpadom mert a nincs karja. Olyan, mint a Photoshop-on az egész, annyira groteszk. És ugye itt ilyenkor ö, szopkodjuk egymásra, hogy mennyire motiváló ez a dolog, mert hogy meg tudod csinálni. És szerintem meg nem az. Szerintem nem motiváló. Ö, ne keverjük ezt az egész dolgot, amit el fog mondani, mondjuk a Roki erőmenése, meg a fekanyomással, mert Roki erről menese, ez egy sport. De az, hogy valaki egy, ö, azzal próbál feltűni és kelteni, hogy fogyatékossága van, az viszont nem sport. Lehet egy sportot fogyatékossággal, de ha attól vagyok jó egy sportban, hogy a folyatékosságon miatt figyelnek fel fám, akkor az nem jó. Megmondom, hogy miért. Mert a kar nélküli fitness modell versenyző az nem alkalmas fitness modell versenyzőnek. Nincsenek még a feltételek. Ő nem jó fitness modell versenyző. Lehet ezt a dolgot nagyra értékelni, hogy ed sporton nem adja fel ezt tök jó, csak nem való színpadra. Ez a látvány ugyanis szerintem groteszk és Gusztus Én nem akarok karnéküli fitness modelleket látni. A színpadon egyáltalán nem, és úgy gondolom ez nem valóda, és ezt nem kell értékelni. És kurvára tököm tele van azzal, hogy egyre több ilyen ö, dolog kerül elő, és egyre jobban kell imádni azokat az ellenszülőket, akik tényleg marha értékelhető, hogy nem adják fel, de egyszerűen nem értik meg, hogy nem valók a színpadra. Ugyanis ö, annyira borul az értékelem, hogy ö, most, már, most már tényleg. Ilyen dolgokkal akarnak emberek kitűnni, és egy kar nélküli fitness modell versenyző ne akarom kitűnni azzal, hogy fitness modell versenyző. Tűnjön ki azzal, hogy nincs karja, de ő okos, vagy tehetséges van, De kar nélkül nem tehetséges a fitness modelkedésben. Ezt el kell fogadni. A láb nélküli testépítő az nem tehetséges testépítés, mert nincs lába, értékelhetetlen, utolsó helyezett, nincs miről beszélni. És teljesen fel felesleges bemutatni azt, hogy neki nincsen lába. Mert valószínűleg testépítőként, testépítőként valószínűleg láb nélkül, mivel hiányzik a lába, kurvára nem jó. Valószínűleg a többi része se jó annyira, mint a lába meg lenne, és úgy lenne egy lábbal rendelkező jó testépítő, de a lábatlan testépítő, az valószínűleg a többi meglévő részébe se jó annyira, Nem még ha jó is, akkor sem tudod figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy nincsen lába. Valahol az egészből ez a röhegyes Monty Python féle egy láb nem elég című jelenetű eszembe, ezt keressétek ki Youtube-on és hallgassátok meg, de persze tudom mi erre a válasz, mindig az a válasz erre, hogy jó, de hát nagyon motiváló, hogy nem adta fel, meg euh, nagyon motiváló az is, hogy ahhoz képest milyen tök jó, de ezt kezdjük ezzel nem adta fel. Tehát ki a fasz ki, ki kényszerít valakit arra, hogy fitness modell legyen karok nélkül, vagy testépítő lábak nélkül. Egy esztétikai sportról beszélni kell, azért nem keverném ide a, mondjuk a roki fekvenyomást, mert a roki fekvenyomás az nem, az nem esztétikai sport. A roki fekvenyomásban ott teljesíteni tudják a feladatot, ki tudják nyomni a súlyt, vagy bármelyik paralimpián levő sportágban, teljesíteni tudják a feladatot. De az, akinek nincsen karja, az nem tudja teljesíteni a feladatot, mert nincsenek meg a testarányai, hiányoznak azok a részek, amelyek értékelhetők. Ez a helyzet és az ahhoz képest faktoromban meg pedig nekem kurvá regem van. Ezt le is írtam oda a fórumban, hogy, hogy tényleg az van, hogy fönn van a kar nélküli csaja a színpadon, és tényleg ahhoz képest kurva jó, mert ahhoz képest tök jól bekészül, csak éppen nincs karja szegénynek. De ugyan blokk jó? Nem, nem jó, az meg nincs karja. Miről beszélünk? A testépítő bajnok ahhoz képest kurva jó, hogy tolókocsis tényleg le a kalappal. Oké. Okay. De ki a fasz kíváncsi rá a színpadon? Ez egy olyan sport, ahol az embereknek vannak lábai. A, ahhoz képest, lehet, hogy én is kurva ön én énekelek, csak mindenki fogja a fülét, hogy mi a faszom ez a kornikálás. És nekem kurva legem van ezekből az ahhoz képest típusú emberekből, mert már egyre több van belőlük. Tehát mindenféle önjelölt szar, aki szar abban, amit csinál, az arra hivatkozik, hogy ahhoz képest jó. A 16 éves kis buzi, aki elrőlik a Youtube-on, meg itt hogy a milyen geszizmos, mert annak hiszi magát, ő az nagyon, hogy ő ahhoz képest, hogy 16 éves tökizmos, Ki a faszt A testépítés például pont az izmos emberekről szól. De nem az ahhoz képest, hogy jaj, csak atletik kategória, ahhoz képest tök jó, hogy csak forma kategória, meg buzi kategória, meg fitness modell, meg minden, mindig, mindenben megyünk lefelé igényszintben, és akkor ahhoz, ahhoz képest persze mindenki jó. Csak a lényeg veszik el, hogy az igazi teljesítmények megszűnnek. Már nincsenek testépítésben is, Azért valahol a Magyar Bajnokságon relatív, azért nem mondom, hogy ahhoz képest, de relatív azért hogy állatok voltak az ászok. Mindenki meg volt készülve, most mi csinálunk? Egyre több fos versenyben, és egyre több kategória van. És akkor mindenki bajnok, persze, a lófaszióska kategóriában, ahhoz képest ő jó. De eltűnnek, hányan vannak a szuperbeli iránt, igazi testépítők. hatan Miről beszélünk? Tehát nincsen igazi igazi komoly mezőny, amire figyelni lehetne. És ez egy csomó dologban így van. Hát nézzétek meg a zenehipart. Atya úristen. Ezek a megasztáros gecik, akik lófaszok, tehát fel vannak fedezve a kibaszott elcsifutató szarban. Nincs mögöttük munka. Ők nem érték el azt, hogy egyáltalán valami lehet belőlük a tehetség által, hanem így fölkopták őket, zeneipart tolja bele a lóvét, ezekben a hűjégben ez egy olcsón megoldható dolog, sokkal olcsóban, mint amikor valakit fölfuthatunk a nullából. Na és akkor lesznek az ahhoz képest tárok persze. Mert azért tárok ezek, mert leírja a sajtógya, a nem tudom kicsoda De közben kurva nem csinálta meg azt, ami ez a dologhoz kell. És nekem ebből van elegem. És ennek az egyik ilyen hogy terjednek ezek a nagyon, nagyon motiváló videók, meg ezek a nagyon motiváló képek. Kartalan meg lábát, a és akkor én megkérdezném, hogy mi a faszra motiválna ezt Hogy mégis, hogy csináld azt, amiben szar vagy, csináld azt, ami ehhez tehetségtelen vagy. Halott pont fordítva kéne. Az oktatási rendszerünk is olyan idióta hogy a gyengeidet, azt próbálja erősíteni. Szarra vagy, a matekból akkor ütnek, hogy tanulják fiam, mert nem jönnek rá, hogy bazd meg szarra vagy a matekból, törösleges. Meg kell lenni az szintnek, persze, mert ugye már beszéltem, hogy milyen a helyesírás, meg az ilyen dolgok, de fogyatékosok már elolhat levelet nem tudnak megírni, mert százból egy ember találsz, aki tud érni egy normális levelet. Itt tartunk a nagy híres magyar oktatási rendszer ellenére, mert szerintem ez egy világ, világszintű tendencia, köszönhetünk a Facebooknak, az sms meg a többi ilyen kultúrszemétnek, de a lábazlan testépítő, meg a kartalan fitness modell, meg a fejetlen énekes, meg a, a, a hanggal nem rendelkező de érdekesi ambíciókkal küzdő idióta, aki bemegy a tehetségkutatóba, vagy a YouTube-ban nyomja magát, és kirökteti magát, az nem tehetséges, és tehetséges embereknek nem kell azzal foglalkozni, amivel nem tehetségesek. Ilyen egyszerű. Hogy én de nem sokszor kérdezik, nem vagyok. Én nem versenyeztem soha. Van, aki azt hiszem, hogy versenyeztem régen, és most már nem is mondom, hogy nem, soha nem versenyeztem, és nézzenek csodálkozva, hogy lehetett lehet. Hát kurva egyszerű. Úgyhogy értek annyira a testépítéshez, hogy ne versenyezzek. Ennél tartom, de ebben most ne is menjünk be. Másrészt meg, tudom, hogy milyen genetikai adottságim vannak. És a genetikai adottságim van, én nem nézek ki jól színpadon, ergo nem vagyok tehetséges. Ezért nem megyek versenyzni Ezt igen sok versenyző nem érti ám, hogy ő szar. Egyszerűen szar. Olyan a struktúrája, hogy nem esztétikus a színpadon, és ezért fölösleges küzdeni mert ez egy esztétikai sport. Mit görcsönhetsz, telebaszhatod magad akármivel, ha nem vagy esztétikus, akkor nem leszel az. Lehet. Sok dolgon változtatni, lehet sok dolgot ö, leküzdeni, A kurva nagy, vagy legalább az megvan, akkor egész más a megítélés. De a nem jó adottságú, nem jó struktúráló, struktúráló gyíkfaszok, azok aztán basszhatják tele magukat akármivel, komplet gyógyszertállal is, akkor se lesznek jók. És ezt aki nem érti meg, az koppanni fog. Csak az a baj, hogy a világ egyre jobban az ilyen tehetségtelenségét meg nem érti emberekből van, akik viszont kurvára nyomják magukat. Mindenhol. És ez már kibaszott unalmas. Kibaszott unalmas, hogy a 19 éves gyíkfaszgeti geci fölrak magáról a Youtube-ra teszengős szar videókat, és ő már is motiválni akar másokat. Éppen, hogy csinál valamit, éppen, hogy szar ebben a sportban, de ő már is olyan jónak képzelni magát, hogy motivál másokat, és az a baj, hogy egyre jobban, ezt már talán Egyre jobban kezdenek az emberek simán bemondásra elhinni dolgokat, és nem veszik észre a tényeket. És olyan embereket is találnak valamiben, vagy egyáltalán beszélnek róluk, vagy egyáltalán nem szarják le telibe, ami persze jó platforma a Facebook, hogy akik, akikhez akik hogy én el nem kéne velük foglalkozni. Úgyhogy bocs, azt akartam ezzel mondani, hogy én nagyra értékelem azt, hogyha valaki mondjuk testi fogyatékkal sportol, kurva jó, csinálja, de magának magának is ne akarja -e megmutatni akkor akarja -e megmutatni, ha meg tudja azt a standardet csinálni ha valaki lábak nélkül tud futni de ha használ műlábakat, akkor tud futni, és az olyan kategóriában az egy működő dolog de a karok nélkül testépítő az ne akarja a színpadon mutogatni magát mert már kurván a röhely, hogy karok nélkül testépítők vannak, meg szartestépítők vannak jó testépítők, meg lassan már nincsenek és sajnos az élet egyéb mindenféle területére is nyugodtan el lehet mondani, akár hétköznapi szinten is. Hadd nekanyarodjak vissza a kedvenc témámhoz a trógerekhez, akik szintén saját maguk szerint értenek a dolgokhoz. És sajnos ezt az embereket is fogadják, hogy valaki hozzállítja ilyet valamihez, aztán a maximum csodálkoznak. És a nyilvánvaló gyerek ellenére se foglalkoznak azzal, hogy hoppá, itt azért valami van, ami nem stimmel. Azt az, témát valamilyen szinten majd feszegetni akarom a BB Rádióon is kicsit más aspektusból, úgyhogy majd ott, ott még egy kicsit kifejítjük ezt az egészet. Más téma, voltak reflexiók a Pines történetre, a múltkori audioblogban. Ketten is elmesélték, és félek, hogy az a másikra nem emlékszem, csak az egyikne. Titokban barátom, akivel nemrég voltunk endulózni, ő, ő mesélt el egy ilyen sztorit, hogy... Aztán nem ezt ki ennyire, mint én. De valamilyen oknál fogva kapcsolatba került, külföldön voltam is, kapcsolatba került egy amerikai csanyal, aki aki felhívta a lakására. És nem a szokásos kanapén ücsörünk egymás mellett, tévét nézünk, kicsit összebújva a dolog, és a csaj szív, ezt a domátnyomni, nyomni, hogy fázik, meg ilyenek. Na, a titó meg betakargatta szépen, takaróla, És akkor utána később rájött, hogy hoppá, bazd meg. Persze ez azért van, mert ott abban a pillanatban az ember nem tudja, hogy biztos lehet a dolgában, és tényleg jól gondolja el, hogy az történik, ami történik. És ugye nagyon nagy para az, hogy esetleg félrejtettél valamit, és mégse az van, és akkor jön a hiszti. De hát ezek a gyerek igazából, ezek mindig biztosak. Tehát az a mű, aki egy intim közelségben ilyeneket mond, hogy fázik, most egy hülye példát mondok, meg hozzád ér, meg ilyenek, és nem akar semmit, és felháborodik, ha te utána valamit lépsz, de itt ez nem azért, hogy ki kell venned a faszalat és odadni a kezébe, nyilván, de valamit így erre reagálsz, meg elkezdesz valamit majolni, és erre úgy reagál, hogy Úristen, hát az a nő egy hülye, és annál meg az nem kell parázni, hogy most cikki a helyzet, mert tök mindegy, hogy egy hülye nő, mit gondol? -e. Ilyen egyszer az egész. De hát ugye ez a gátlás, ez... Az lehet tud vicces dolgokat létrehozni, mint a titónál. Mondjuk nekem egészen másféleg átlás volt most hétvégén, hogy elmentek a titóval motorozni. Már nagyon sokszor lemondtam, mert nem volt időm. Ilyen közös motorozásokat, úgyhogy most mindenképp el akartam menni. Előszedtem az endulót, persze az utolsó pillanatban jutott eszembe, hogy rá kéne tölteni olajat, mert csöpög ahol az olaj, kérdeztük, hogy mennyi van benne, hanem hát nem volt átnézve. De ráadásul úgy jött ki a dolog, hogy e, itt voltam, dolgom volt. voltam a teremben 9-ig, és 9-szer kellett volna találkozunk pártjon És úgy beszéltük meg, hogy ők tovább mennek terepen, én meg besatlakozok közúton. És becsatlakoztam. érted hát meg volt beszélve, hogy hol kell majd besatlakoznom. De hát, hogy el kellett volna indulni, és sietni. Akkor még baszakodtam az olajjal, minden, eléggé rohanós volt. De az a négyek, hogy... Odaértem nagy nehezen, ahol van az üvegtigris büfé. Tinje, ott utána van valami cross hogy mit tudom én. És hát mégis is kurva nem láttam, de ott volt egy bekötő bekötőút, és ott vártak. Aztán hát azért lefogytam még mindig, hát azért messze vagyunk attól, hogy jó idő legyen. És finom legyek, hülye voltam, nem is teljelme, hogy vettem föl. És induló endurósgatját, de mindegy. a négyek, hogy promáltunk a telepet de hát ők beszívták. Már én szerencsére megúsztam azt az utat terepen, mert kurva csúszós még, hát még fel van sár. Olyan helyeken, ahol azt hiszed, hogy, hogy száraz, olyan helyeken is a csúszol, hogy kegyetlen is gyakorlatilag kurvas tesztes, ráadfáradt voltam. És kurvas tesztes, hogy az ember nem akar el, elesni, bármilyen higyetetlen. Mert a, amikor elesel, az jó néz ki a Youtube-on, csak amikor a kő hátorra beláll a bordádba, és elrepeszti, azért az életben már nem néz ki annyira jól. És én a nyári-augusztusi ilyen teljes erőhelyes szituációban levő taknyolásom, óta egy kicsit elgondolkozom, hogy akarom-e összetörni magam. Úgyhogy nem nagyon szimpatizálok az ilyen ö, időjárással, meg az ilyen nagyon sáros, taknyos dologgal. De mindegy, hát mentünk, menni kell, meg hát ugye nem bütykös gumi van fönt, hanem én út ilyen duró gumi, ami murvára jó, de, de arra nem jó, hogy sárban le tudj kavérjálni. És de amúgy is mondjuk lassan megyünk, az nem gond, csak az, hogy lassan se tud menni, tehát a pókozós módszert kell amikor a két lábadak a a motor mellett, és úgy tartom meg egy egyenesbe egy csomosszal. De volt amikor egy sársz, az nem volt egészen épelmélyű, és képes volt olyan dolgok, olyan helyeken aladni, ahol mi nem nagyon akartunk. És ami érdekes volt az az, hogy volt olyan meredek, amit le kellett volna menni, ahol ez a hülye element, És én csak úgy álltam neki lemenni, hogy, hogy a két lábban ki volt pókozósan téve oldalra, és gyakorlatilag így Lépdeltem lefelé, lábam között a motor és fogtam fékkel, de még így is elkezdtem csúszni. Hogyha el kell dobna a motort, mert gyakorlatilag kicsúszhataltam és nem akartam így tékezés nélkül lezúgni a domboldalon. És akkor utána volt egy kis terasz, a következő ilyen, és felankodni így elgondolkoztam. Mert meg le, ez hülyen hangzik, így elmondta, de a szípolyt láttam magam előtt. És azt mondtam, hogy bazd meg én itt nem megyek le. Tehát most kurvá nem hiányzik nekem egy kis kórházadás miközben ott a szípoly, és így láttam a fejét frangon maga lennett. Ez kurva érdekes dolog, hogy az emberek vannak ilyen látomásai, de ennyi számít lehet, hogy van gyereket, hogy bizonyos dolgokra elkezdesz máshogy gondolkozni. Nem mintha, amúgy nem lennék óvatos, tehát még enélkül is, Ö, valószínűleg nem mentem volna ott le, de azt mondtam, hogy a faszom, én nem sterszennyi járok ki, de meg összetörni magam, hanem pontot fordítva lazítani úgy, úgyhogy kerestem egy kerülőt inkább, de egyébként rohadt jó volt, nagyon ránk fért, már egy kis motorozás. Mindig elfétek állványt, mindig, mindig megfogadom a szentül, hogy csinálok ilyenkor képeket, hiszen azt tudja az ember utolódni nézegetni meg tényleg, de hát ez ö, csak félén meddig valósult meg, mert állvány, állvány ez nem volt nálam, még állvány be kell szereznem. Hát persze azóta meg, hogy kúrva boldog legyek, múltkor elmentem a közérbe motorról megálltam ki valami. Reménykedtem benne, hogy a telefonom az, ami ugye ütésálló, és most már működik, de ütésálló, tehát le lehet elíteni, de nem a telefon volt az, hanem a kis fényképezőm. Már mindig nálam van, mert mindig a a gymben, ha valamit fotózok, valami érdekeltséget, akkor, akkor azt használom alkalmas is, hogy robogó hülyeséget megfotozzak. És hát a vateránt túrtam, de elég nehezen is találtam ilyet, de az a lényeg, hogy de szarsz, úgyhogy kurva boldog vagyok. Egyébként készítettem érzeteket magamnak, hogy miről akarok beszélni. Külültem egy darab papírra, ne felejtsem el. Mert ilyenkor az ember egy kicsit ziláltabb, amikor gyalogol. Mondatok nem érnek olyan nagyon könnyen, meg olyan jól, meg ezt szerintem érzetek is, hogy kicsit össze-vissza beszélek itt a lényeges közben. De ez nem itt egy sztori. Ez egy barát barátnőmbe kapcsolatos, aki egy, hát, nem volt egyszerű eset, hogy finom legyek, és kurva nem eszem, hogy ez a sztori ez miért jutott eszembe, de valószínűleg azért ott volt a humi is, és akkor ezen valamelyik alkalommal röhögtünk. Történt, hogy meghívtak egy esküvőre, ahol én lettem volna tanú, és előtte viszont forgattunk vidéken, és körülbelül úgy nézett ki, hogy a azt Szécsényben voltunk, ami a Dunának a keleti oldalán van, kicsit befelé, Salgó Tarján magassága. Aztán a Visegrádon volt a másik dolog, az esküvő, ahol oda kellett van érni. Hát az volt a dolog, hogy pénteken azt hiszem elmentünk vagy szombaton forgatni, és akkor vasárnap el kellett volna, korán indulni, hogy odaérjünk Visegrádon az esküvőre időben. Csakhogy a, ez a bizonyos leányzó az nem volt gyors éppen a reggeli tökölés az egy kicsit így lassan menne és Úgyhogy kurvára késésbe voltunk, már eleve, de tűztünk befelé, csak hogy, mivel késésbe voltunk, ezért például nekem nem is volt időm, hogy elmenjek és az esküvőre valami normálisabb ruháit felkapjak, sőt talán még ki is ment a fejemből úgyhogy csak azban voltam, ami rajtam volt, de ne szabadjunk ennyi előre, mert ott kezdődik, hogy ezzel a csajjal el kellett nem cipőt venni, mert neki nem volt cipő esküvője, esküvőre az előtt levő héten. Elmentünk cipőt venni. Ugye, elmettünk és a forgatást, sere indultunk másnap, akkor ő kitalálta, hogy nem jó ez a cipő, mert hogy hideg van, és neki kell csizma. és A Florián téren, ugye visszaértünk Budapestre, Uh, ott dobsz egy jobbost az Árpád-hidon, átmész a Dun a másik oldal, és a Florián téren. Uh, meg kellett várnunk a szülei akik hoztak neki ottharó csizmát. De uh, a szülei ugyan Budapesten nőttek fel, de nem tudták, hogy hol a Florián tér. Tehát eltévedtek. És hozzáteszem, az apja aztán 82 éves volt, tehát ezzel saját apját. Eltévedtek, késő gyerek ugye. Eltévedtek, és mi ott dekoltunk, és közben e, késősben volt a egész történet, erősen én kibaszottan ideges voltam. Azt ne tudjátok meg, hogy milyen ideges voltam. És akkor megjött a csizma nagy nehezen, hoztak két félét is, még tőlem kérdezgette, hogy szerintem mennyik legyen, mondom leszarom És mentünk tovább, odaértünk az esküvőre, nem volt különösebb gáz, mert mindössze másfél órát késnünk, ami azért érdekes, mert az NASZ nép kinnált az UHO esőben a Visegrádi várban, amíg ránk várt, és már csak azért sem tudták nélkül elkezdeni, mert én voltam az egyik tanú, plusz a Humi volt az esküvői videós operatőr, mert ezt így ajándéknak ezt szántuk, hogy megcsináljuk az anyagot, és nem kell 120 ezeret bérelni, akkor ami és... Kurva jó fejek voltak, amúgy mert még az én tiszteltem, még Szátrán is volt, meg ilyen hülyeség hogy a zene. Hozzá eszem, tehát nyilván tudjatok, hogy nem vagyok egy esküvőre járó típus, nem megyek a lakhatynek az esküvőjére. Nem nagyon tudok életembe kettőni többet mondani, és ez volt az egyik, onnan ugye más évvel átkéstünk, de mindegy. Hát én ott a kis szájtekes polomban voltam az esküvővel, mert ugye nem volt idő kicserélni. meg el is felejtettem a halásba, vagy nem tudom, valahogy mindegy, és akkor. Meg volt utána a dolog, aztán amikor vége lett az egésznek, akkor rájöttem, hogy a Csaj, akivel voltam, ő tulajdonképpen és gyanús volt hogy egy ilyen kurvan nagy utazó magával, de ezt képzeljétek el, hogy két napra, illetve arra, hogy gyakorlatilag ugye még ha minden stimmel, akkor Széchenyből hazamentünk volna, és lett volna idő átöltözni. De tehát erre az egy napra, hogy mi Széchenyből odamentünk, és egyszer alszunk ott, arra hozott magával hat pár cipőt Közülük az egyiket, amit az alkalomra vettünk, de végül is nem volt jó. És akkor, hát... Mit mondjak? Akkor így elgondolkoztam a női lélekrejtelmein egy kicsit. Nem meg egyébként, pedig gondolkoztam. Ugye lásom valahova, a Bisegrádi vár tövében, de végül is életben maradt. Úgyhogy egy kicsit hangyafasznit be voltam rágva. Azért, hogy valószínűleg több esküvőre nem megyek. Egyébként ez csak egy mellékes apró adalék, hogy nem tudom, hogyan de elveszett a, az egyik kazetta az eskői videóban. De gyakorlatilag a lényeg az nincs meg. És azt azt tudtuk megcsinálni. Hát ez csak egy ilyen kellemesztori. Az egyik kellemesebb élmény az életemben. Még ha nincs is benne ilyen e, olyan e, jellegű érdekesség, mint az előzőben volt. Nagyon a válasz végre, Em Zsolt. ennyi felvezetés e, után. De még van egy mellékes érdekesség, ami egy csajnak nem, nem neki szól, csak én akarom mesélni ezt a történetet, Nem nagy ügy. De érdekes neki még nem sikerült énekbe válaszolni. Hát képzeljétek el, hogy az edző válaszolban de írtam azt, hogy. Mert ezt rendszeresen beírom, igazából, hogy ne legyen belőle és mert sokan írnak, és nem tudok válaszolni, egyszerűen nincs idő kigördülni, nem fogom végigvégni a kibaszott 10 izé, hogy kiírogatott, nincs erre időm, egyszerűen agyilag nem bírom. Tehát még ha önnek is időszakítani, egyszerűen nem bírom agyilag, az, hogy és itt válaszolgassak, meg mindent. Nem, egyszerűen nem megy, semmi készletésem nincsen kész. Tehát van egy határ, amit nem, nem bírok túllépni, meg nem akarok. Tehát ha ebből keresném a pénzemet, nyilván hogy leveleket írokatok. Akkor, akkor persze az más, de én nem tudom magam rávenni erre a dologra, hogy, hogy ezt figyeljem, hogy tudom, hogy kurva jó szándékkal ír mindenki, és kurva jó, mert csomó ilyen rajongói levelet kapok, és nem, nem nagy képviségben nem válaszok ezekre, nem tudom menedzselni ezt az ügyet, na és akkor erre írtam be az edzőválaszolba, hogy poénból, hogy kéne nekem egy aki válaszol helyettem. Egyébként jó helyeken ez így van, tehát ha mondjuk Arnol Schwarzeneggernek hát szerény, ez hasonlítás volt, Arnold Schwarzeneggernek írsz egy levelet, akkor én szerintem 120%-a semmilyen választ nem fogsz kapni, de ha mégis, akkor van valaki, aki ezzel foglalkozik, hogy ír a nevében ilyen egyszerű. És hát ezzel poénkot, ami nekem is kéne valakitól, hogy én már akkor nagy vagyok, hogy nekem is kéne valaki ilyen. És Hát erre kaptam egy jelentkezést, gyakorlatilag egy állásra. Ez egy nagyon kedves gesztus volt. Itt a Csajszé egy kilométeres levelet. Nem volt időm elolvasni, csak belekukkantottam, De hát nyilvánvaló, hogy a dolgot annyira nem szánta a pohinnak, mint amennyire benézte a helyzetet. Hát én nyilván nem engedhetem meg magamnak, hogy tartsak egy asszisztens, aki válaszolgat a dolgaimra. Ekkora, ekkora az én nem vagyok. A gazdasági racionalitást figyelembe véve az ember mit, mit tud megfizetni? Azt, ami, ami valamiben segíti a munkáját, vagy a közvetlen munkáját, vagy pedig ö, ö, olyan dolgot, amiből valahogy pénzt tud csinálni. Hát nekem az, hogy legyen valaki és megfizessek, hogy a leveleimre válaszoljon, abból én nem tudok pénzt keresni, a levelekre válaszolok az a helyzet. És persze nagyon szívesen válaszolni a levelekre, ha rá időm. De, de nincs. Tehát ugye valamilyen prioritást ebbe fel kell, fel kell állítani. Ezt természetesen nem szeretném, ha egy-két fogyatékos úgy érteni, hogy pénzért csinálom a dolgokat, mert nagyon jól tudjátok, hogy nem. Csak van egy határ, ami nem bírok túl lehetni, mert 24-1 nap nekem is. És már komolyan mondom, az utóbbi idő már kezd durva lenni, hogy ilyen 6 óra nincsenek meg. És azt szerintem nem egészen normális dolog. Na mindegy, szóval én nem engedhetem meg magamnak, hogy például csak egy asszisztens, hogy finom legyek. Ezért kicsit vicces volt az a történet, ilyen szempontból. De térjünk rá M. M. Zsoltra, aki, aki egy tanácsot akart kérni személyes ügyben, amire a válasz most fog amit kitalálni direktbe. Ő, ő az, aki ürökölt egy olyan eljelentesebb összeget 7-8 millió forintot, és most egyébként, ahogy elgondolkozom, mert kurva nem, nem válaszoltam még erre, de neki most tanástalanság van, hogy mit csináljon. Hát én persze azt mondanám, hogy egyéb belőle. egy XR-t, egy 01-est, a többit meg közsbenzére, hát nem, persze nem, tehát ez, ez fülyeségesen. M. Zsolt egyébként ketyós, tehát ő jelentkezett a, a gymes álláshíretésre is, de viccből, de vicces vicces, hogy mi volt az, de mondom, ez hülye. Szóval ő, ő itt egy tisztességes levelet, ami poénos, meg lehet rajta rövni, és a gondolkodása is teljesen van. Ő nem akarja elbatni a pénzét. És itt az a kérdés, hogy mondjuk én mit kezdenek ezzel a pénzzel, és hogy belefognak e a vállalkozásba például. És itt az a legnagyobb baj, hogy ezt azért annyira én sem tudom, hiszen nem vagyok egy gazdasági szakember. vannak emberek, akik azért értenek, hogy, hogy pénzt tudjanak forgatni, vannak ötleteik, hogy, hogy lehet pénzt keresni, és én nem az a fajta ember vagyok, sajnos. Illetve hát, mégis annyira nem érdekel, csak nyilván jobban élnék, hogyha ez a fajta ember lennék. Nem, én az a fajta ember vagyok, aki audioblogba tud nektek pofázni. De ez nem azt jelenti, hogy értek gazdaságügyekhez. Az a szimpatikus a hogy ezt le is hírja, hogy ő kifejezetten a kedve egy dologba be, bele, amit nem pénzért, hanem az érdeklődésért vágyból csinálna. Ez valahol jó, meg persze valahol nem. A, szerintem az a jó, ha az ember nem pénzért csinál dolgokat, hanem célokba gondolkozik, és azokkal tud pénzt termelni, csak a vágyból, meg érdeklődésből fogok bele a... Mit tudom én pingponglabda fényező üzembe, akkor ez lehet, hogy nem fog jól működni, mert lehet, hogy én a pingponglabda fényezésre izgulok, de piaci igény nincs rá, és ezért az összes pénzem el fog menni a hülyeségemre. Ez sajnos nem Amerika. Amerikában el tudom képzelni azt, hogy cipőpasztával fényesítel a pingponglabdákat, és ez kurva jó biznisz. Sőt, ott konkrétan volt egy olyan sztori, hogy valakinek az volt a vállalkozás, hogy tavakból kiszeregette a golflabdákat, és felújította és ez egy franchise rendszer lett, amit így üzemekbe csináltak már sokan, és el tudt adni a vállalkozást. Az a durva. Szóval, amíg ott érdeklik, azok testépítő jellegű dolgok. Például ezekkel próbálkodnám, nincsen ilyen végzettsége, ami szerintem nem is kell egyáltalán, mert a, a mai edző képzés az, az valahol azon a szinten, ma nem tudom kivel beszélgettem erről, hogy mutatott példákat, hogy kérdeztek ilyeneket, hogy mi a különbség a guggolás és a erőkeltes guggolás között ez egy vizsgakérdés volt. És én megkérdeztem erre a vizsgakérdésre, hogy vajon a vizsgakérdést író valaki tudta-e, hogy az erőkelet meg a Smith nem ugyanaz. És mondták, hogy nyilván nem tudták. Tehát ja, ez az edzőképzés, ahol a Smith -gép és az erőkelet közötti különbséget nem tudják hogy ez kurva nem ugyanaz, ez Magyarországon honosult meg ez a erőkeret hülyeség a Az erőkeret az nem, az az, ami itt van nálunk a bodybuilderzsinyban, a sarokban, az egy állvány, ez egy ilyen kocka, amelynek az élei vasból vannak, és ahol biztonságosan tudod végezni a gyakorlatokat, mert a villákat oda illeszgeted be, ahol akarod, megbiztosító rudakat tudsz használni ebben a keretben, amiben állsz. De a két rudon csúszó csapályozott. Súlytóról, az egy az teljesen másrészt. Röhelyes módon nem tudják az edzőképzésbe. Tehát én azt mondom, hogy, hogy nem nagyon van értelme erre törekedni, hogy legyen edzői papírod. Vagy értesz hozzá, vagy nem értesz hozzá. Vagy tanuld meg valahogy, vagy nem tanuld meg valahogy. Ha nagyon nem értesz hozzá, el és akkor ott szeretem az információkat, mert biztosítom ennek az értelmes dolgot is. De én úgy gondolom, sajnos, ez pont egy olyan dolog, hogy akinek a bodybuilding ami egy autodidaktas sport, azt mindenki magától kezdi el. Ezt nem úgy kezded el, hogy. még igazából minden magadtól kézzel el, kézzel el, ha belegondolok. Tehát, ha úgy egy festőművész, hogy neke hozzá menni a festőművész képzőbe, akkor kurva nagy baj van kell hozzá egy affinitás egy egy adottság. Erről beszéltem az audiobok elején, hogy ugye nyilvánvalon a kar nélküli csajnak nincs a hozzá adottsága, teljesen felesleges ezzel foglalkozni Hobby szinten jó. De, de máshogy nem. És ez, hogy valaki mondjuk edző legyen, eh, ahhoz kell, hogy legyen valami affinitása, ez sláger szakma. Azt gondolják, hogy jó, ha elébe hogy terembe személyedzünk, adják a kész, és basznak az egészre, Aztán nem tudnak az egészről semmit. Ez sajnos megy, mert valamilyen szinten erre, erre van igény, hiszen személyedző az közben beszélgető társ is az azért tartozik, Aztán, hogy változás nem lesz, azzal nem nagyon törődnek. Tény, hogy edzés az mindig ciklikus, akkor is ha jó edző vagy. Nincsen olyan kliensed, aki tíz évi a lesz, az szinte kizárt. Egy darabig csinálják, elmúlik a lelkesedés, közben valamiről saját lábukra állnak. Ilyen van. De a szar meg biztosak benne, hogy van, mert ott még nem történik változás semmi. Ugyanúgy, mint ahogy maguktól járnak az emberek, és nem történik változás semmi. Úgyhogy, bár kurvára nem arról beszélt a Zsolt, hogy edző akar lenni, azért most ezt tök jó, hogy elmondtam, viszont aminek így képbe jött, az a tápkékbolt, meg, a, meg az edzőterem, amit kurvára mindegyiket tudom tanácsolni, hogy eszedbe se jusson, és nem kell vele foglalkozni. Edzőterem is annyi van, mint a szemét. Tudsz, mindenki azt hisz, hogy ez ilyen aranybánya, jó, olyan a, kis a termek, de én úgy gondolom, hogy termek csinálni az anyagi megfontolásból, különösen ennyi pénzből teljesen felesleges. Ha összetársulsz valakivel, akkor 99 százalék esélyed van, hogy az valami köcsög lesz, akivel állandóan problémák lesznek. Aki befog fog menni, el fogja vinni a bevételt a kosszából. Aki majd a szarú csinálja, meg oda a dolgát, meg baszik rá. Én is volt olyan bizniszem, amiben volt társam, és sajnos a társam, az nem el kell nem hogy bazd meg én vagyok az irodában, én hozom a bizniszt, én csinálok mindent, mi a faszé felezzük a lalóvét. Sajnos ez bennem van. Úgyhogy ez, ez hogy valaki ezt társat keres, és meg, hát nem egy aranybányat. Csók a díj mafera van, elromlik a budi, önnek a hülyék csőstül, ennek ez a kinya, annak az a kinya, ez a gép nem jó, az a gép nem jó, mert az vannak ezek. Nálunk ezek nincsenek, én szerencsés vagyok, de hozzá tartozik, hogy mi egy más marketinggel kezdtük ezt a dolgot, és nálunk ezért kevés hülye van. Van egyébként minimális, de hát hülyét mindenhol vannak, de nem, kevés hülye van. Egy edzőtermet, mint üzleti vállalkozást, kurvára nem ajánlom még senkinek. A másik, meg a volt. Jó, milyen tárkék csinálsz, hova? Csinálsz egy fitness pontot, szájtekeset? Na, annyi van, mint a nyű. Tehát több fóka nincsen. Még boltokat nyitni annyira nem egy nagy biznisz. Ez meg lehetne csinálni egy, egy 8 millió forint a tény. Fogjuk rá. De de szerintem az égvilágon nincs értelme. Az, az megint annyi, hogy bennősz, próbálsz itt lenni, és csodálkozom, hogy miért nem jönnek el az emberek, mert utcáról, nagyon sok az múlik az adottságokon, ahol jó hely van, oda már könnyen lehet, hogy csináltak boltot, rosszabb helyre meg valahogy el kell csábítatnod, akkor lehet a szórólapozás meg ezek a nevetséges dolgok, ez kúrva nehéz felépíteni, ez rengeteg ideg, megy bele, és akkor azon kívül jó, van egy árrésed, ami nem egy túl nagy árés. abból kell mindent fenntartanod, bennülhetsz egész nap, beszöthetsz a hülyékkel, akik bejönnek, és a Kuti akarják, és ha téged ez a dolog érdekes és a szakmailag jók azt lenni, akkor úgy is azt fogod nekik mondani, ami a valóság, nem azt, amit hallani akarnak, és abból nem lesznek levőik. Mert abból lesznek levőik, hogy bejön a hülye picsa, és azt mondja, hogy hülye, hogy akar valamit, amitől lefogy, mert honlap után le kell neki fogyni, és te a polszól, és a egyebb azt, hogy itt van. Tessék, és meg kell, hogy kurva jó, és a pofájába az hogy kurva jó. Ez a kereskedelem és ezt kell csinálni. Különben én ezt a vonalat kurvára hagynám. A, a másik elképzelés az a használt autó hardverekkel. Ö, ez már érdekesebb. Ha szóval nyilván van, ha a meg értes hozzá, akkor, akkor ebből lehetne valami, online vásárcsalak, ezt írod. Én szerintem ez egy jó ötlet. Specifikusan hardverekre egy olyasmi rendszer, mint a használt autó. A legtöbb, apró oldal, nem tudom, megfiheltétek eddre szar. Jó, én specifikusan bizonyos dolgokra keresek, most például ugye fényképezőt keresek a fényképezőm helyett, és viszonylag szar, no, az express idegesítő, az apró net, az egy kurva szar, mert nem tudsz benne keresni, és csak egy ilyen árkategória van, százer alatt, fölött, és egy ilyen ömlesztett szarc kell de nem jó. A használató maga nevében jó, mert el specifikusan tudsz benne keresni, bár az se tökéletes mert például olyan higién van megoldva, hogy típusokat tudsz keresni, fixen beállított legördülő menüből, és vannak benne típusok, amik, vagy nincsenek benne, van benne bizonyos típusok, amik, illetve nincsenek benne, tehát nincsenek benne bizonyos típusok, ezért nem tudom megkeresni, és a követ hirdet az rábaszik, mert nem tudja eladni, senki nem találja meg, de te más kritérium szerint keresed, és kijön a listámon, akkor előnyben vagy, mert kevesen látják a hirdetését, és tudsz alkudozni, mert nem kereste senki, ez ilyen jó. Ö nem mennétek értek a hardzere apró hízet és de én úgy gondolom, hogy erre komoly dolog nincsen. Most jelenleg a, viszont nagyon nehéz egy weboldalt is befuttatni. Az kurva nehéz. Tehát oda azért találhatok kellenek, amit nagyon szívos munkával lehet elérni, tartalommal, de az, amit én gondolok, hogy azért a sikernek a nagyon nagy része, az múlik a rendszernek a működésén azon, hogy jó, mert az emberek az emberek apróságok miatt képesek egy rendszert e, hagyni a francba és váltani egy másikra. Nekem szilárd meggyőződésem van, annak, nem tudom, emlékeztek az ICQ-ra. Ez egy beszélgető program volt, és nekem szilárd meggyőződésem, hogy egy darab Enter lenyomása volt a különbség az ICQ és az MSN között, és ezért nyert az MSN. Mert az ICQ-nál, amikor beírta egy szöveget, akkor rohadt idegesítő módon a Szent gombra oda kellett menni e, a kurzorral, nem volt elég lenyomni az a mert ott csak sortörés tinelt állt szövegbe az Enterrel. Az MSN-nél pedig nem így van, nyomsz egy enter is már mész is tovább. Szerintem az MSN, hogy összeholvadta a Skype-al a beszélgetős rendszerben, nem telefonálós, hanem a szöveges beszélgetős rendszerben, a gépelős rendszerben, szerintem most tölte meg magát, mert a Skype ilyen gépelési dolgokra katasztrofálisan szar úgy után, mint a szar tud idegesít, és én magam is le fogok állni. És ugye ráadásul egy olyan versenyhelyzetben van, hogy már Facebook van a Facebook-nak van saját belső secje, a e van a saját belső se, és mindenki ezt fogja használni. Úgyhogy ezzel megölték magunkat. Szóval úgy gondolom, hogy ezen a dolgom, ezen érdemes elgondolni, elgondolkozni, megnézni az összes apró hirdetési oldalt. A specifikus, mert úgy látom, hogy az például az aprót.hu az jó állás Nem tudom miért, ezt nem is kérdezd. Úgy látom, hogy ez erre jó, de ott például más keresgéni szar. A Vaterának a keresői is szerintem idegesítő rohadtul. Ha egy jó keresőt, egy jó rendszert kitalálsz, és csak hardware foglalkozol, és ezt be tudod valahogy reklámozni, akkor ez lehet, hogy működik. Csak egy kérdésem van. Eddig ezt tök jól megbeszéltük. Hogy lesz ebből pénzen? Ez a kérdés, hogy, hogy lesz ebből pénzen? A Youtube-nál nagyon komoly probléma volt, hogy a Youtube egy teljesen elfogadott Videó megosztó lett, gyakorlatilag a legjobb videó megosztó, most már én is kénytem, hogy komolyan venni szinte, bár a userek által feltöltött tartalmak e, ganésága miatt azért nem nagyon szeretem, de tény, hogy rengeteg olyan használunk, tehát kurva lehet a zenéket, e, csomó érdekes dolgot, a bbtv soha nem rakják fel oda, mert az nem szint, ugye nem elvinni akarjuk a nézőket a mi oldalunkról, hanem behozni akarjuk, és ez nagyon nagy különbség. Sokan nem értik a YouTube-ban, YouTube-ra rakják a műsoraikat, és nem értik, hogy befelé kell hozni a, a nézőket. Más kérdés, persze a YouTube-nak is van már hatalmas reklár, amit megvette a Google azóta, ebbe fordult meg a dolog nálam is, hogy keresést találtok hozzák, tehát az egy jó dolog ez a YouTube, de itt nagyon nagy kérdés volt sok a YouTube-nál, hogy megvették itt mediárdokért, csidiárdokért, de nagyon nagy kérdés, hogy, hogy hol lesz belőle pénze. De ebből a pénzt megoldották végül is a, a hirdetésekkel, de nagyon sokáig ez nem termelt lóvét és most. Nád is ez a gond, hogy egy ilyen vállalkozást kell amit fel kell futtatni ahhoz, hogy azt mondta, hogy jó, na most a hirdetés felületéneket most már el tudom adni. De ki fog hirdetni? Az új hardverkereskedő, kereskedő. Az nem fog hirdetni, hogy a használt hardvert vegyék meg nálad, és te, hogy hiába hirdet az újját, ha mindenki használtat keres. Az nem biztos, hogy működni fog. Tehát ezek most csak elvi ha mindig gondolkozom. E, hogy mennyire életképes az ötlet, e, nyilván más külső hizetőket lehetne bevonni, vagy azt lehetne, hogy százalékot veszel le az eladások után, na hát sajnos itt jönképp az APEK, meg, hogy mi a faszama neve már ezeknek a férgeknek, meg, meg a többi olyan ö, tényező, hogy Kulvára nem akar senki fizetni ö, jutalékot azért, hogy eladta a szarját, hiszen használt keresken, mindig az a lényeg, hogy Olcsónak akarnak az emberek menni, nem szívesen akar eladni senki, se olcsó fekétenem, de, de abból még le is vesznek valamit, akkor az gáz, meg a technikailag, hogy oldod meg, hogy levesznek valamit, olyan ilyen bankszámadók vannak, tehát nem egyszerű, de hát végül is a vatera megoldotta, viszont a vaterával konkurálni azért nem, nem annyira kis pálya. Mindegy, az ötlet jó, az, hogy ezt meg tudná le csinálni ennyi pénzből, ha arról már erős kétségén vannak. Nagyon-nagyon erős kétségem vannak, ebben csak azt tudom elképzelni, hogy az ötletet megcsinálni úgy, hogy aztán el lehessen adni valakinek. Na közvetlenül az én húgyazásom első ötlet az a fotóvoltolás, ami érdekli a Zsoltot. Ez nem rossz, a grafikus, szerintem minden mindig szükség van. Itt azt kéne tudnám, hogy tehetséges vagy -e. Azt mondtam, hogy nincs tehetség. Ha van egy ilyen gondot, hogy szívesen foglalkozna a grafikai dolgokkal, akkor ezt meg kell próbálni, más kérdés, hogy hogyan. Tehát nyilván nem olyan egyszerű, a csörög a telefonom mely a csörög, de basztának. De hát ugye akkor meg munkát kell keresni, tehát oké, okay, ebből hogy csinálsz pénzt, de nem kell 8 millió forint, ezt Photoshopot valaki megtanulja, akkor meg kellett tanulni bármikor, és tudja jelentkezni grafikusnak egy melóra. Ez teljesen ilyen leháns történet, attól, hogy te most örököltél pénzt, de persze csinált egy grafikai stúdiót, meg céget, de hát fölösleges szerintem ez megint a kapcsolatokon múlik, hogy itt tudsz kiépíteni, nem, nem segít. Nem tudom egyébként, hogy az Zsolt Pesti-e, vagy nem Pesti, vagy honnan van, mert nem mindegy, hogy egy bükkös darány alsóban lakik, egy 22 fős faluban, ott egy kicsit nehéz lesz grafikai stúdiót csinálni és kapcsolatokat építeni, mert nem biztos, hogy a mamának a tikok fölé minden héten újtyúkol felirat kell, amit persze komoly grafikai tudással lehet csak megcsinálni, szóval nem tudom. Na, no. amit még felhozod, az, hogy érdeklik ilyen e, dolgok, mint az autó, meg a motorunk Engem is szívesen ne perkedne. E, ez, ez egy számomra egy szimpatikus dolog, én is azon elgondolkoztam, hogy mi lenne, ha mindig hoznék egy-egy motor. De nekem megvannak az motoraim, de vannak motorok, amit érdekelnek és mi van akkor, hogy kifogok ölt, ami jó áron van, akkor mindig vennék egy-egy olyan ölt, amivel elbolyógatnék, ha kell valami, akkor megcsinálom rajta, és akkor utána eladom. Amikor megunom, vagy egyszerűen elkezdem hírzetni olyan áron, amilyen áron nekem megéri eladni, aztán ha jön, rá madár, akkor megveszi, és lesz egy a motorja, én meg addig el vagyok vele. Ez egy kurva öltlet, ha lenne most felesleges pénzem, lehet, hogy bele is fognék ezt. Mitnél 3 és 4 kiló közötti össze kell, kb. megint nem kell hozzá 8 millió forint nyilván. 8 millió forint, már túlszáll a mennyi csomó motort, kifössz a valakivel Olaszországba, bet tudtok tenni egy teherautóba 5 motort, és akkor azzal tudsz molyolni. mert lehet, hogy te útorra gondoltál, de most több mindegyikhez elmélyítően most mondom. Egyetlen egy baj van. Vannak hirdetések, amik vételek számítanak, akár külföldön, akár beföldön. Én még az a fajta vagyok, aki nagyon utána nézek, nem beszek meg mindent azonnal hanem kitúrom az árakot, Nem most itt használó dolgokról beszélünk, mert például új dolgokon nem szoktam feltétlenül gaszizni. Tehát én például nem azon, hogy a proteínval olcsóbb valahol ezer forinttal. Tehát nem erről beszélünk, egy motorról beszélünk, Ami olyan dolog, hogy amikor én vettem a támderékszemet, akkor ö, mondjuk ezek 6-50 körül mentek, én megtaláltam 4-90ért egyet, és elmentem megnézni, és kurvára jó volt, de a tényezők benne voltak, hogy akkor tél volt, nem lehetett a motort feladni, vállaltam a rizikót, hogy nem tudom kipróbálni a jégen, és lehet, hogy gáz, ilyesmi. De és úgy gondoltam, hogy kurvára jó lesz. Tehát ez, valahogy ez ki lehet hozni, hogy jó áram kapsz meg. Valamit általában mindig valami kompromisszom ered mindképpen. És akkor elmélet, ezzel tudsz bizniszelni. Csak a gáz azzal van, hogy ez az árrés, mennyivel te jobban kaptak meg, az általában nem... Elég arra, hogy eladáshoz is megérje. Ezek a motorok azt érik meg, vagy autók, amiket jó áram megütvenni, azok úgy érik meg. Ja, mondok még egy példát, volna asszonynak a korolája, az, az kurva jól vettük, mert ilyen 8 kiló körül mentek ezek, 7-8 kiló magasságában, és nem találtam 30 cél egyet. Leakuttam 30 tudom, hogy a Neper nem tudta eladni, tudom, mi volt a baja, de megcsináltuk és jó lett. Teljesen is fasza volt, nem kellett sokat költeni. Most azt mondom, hogy bőven 6 kg alatt megállt az autó. És teljesen, teljesen fasza. De ez az árás már nem elég arra, hogy én azt eladjam jó áron, mert akkor megint piaci áron kell adnod, és piaci áron, meg a dolgokat mindig nehéz eladni. Ha van egy saját autód, és azt mondod, hogy ezért piaci árat kérsz, de nem sürgős, ráérsz kivárni, akkor oké. Ha van kurvasok autót, és azt mondom, hogy nem sűrűs, mert piacjárom, kérek engem, leszarom, hogy benne áll a pénzem, akkor nincs gond, azért tudni kell, hogy minél tovább áll egy autóval a pénz, annál durvábban esik az ára, és akkor hiába próbál az árat kitartani, ha már egy évvel idősebb az autó, akkor basszaton meg ha ott állt a telepen egy évig, amiközben szétmentek a szilentek, már beszartak a szimeringek, beszartak, mert az autó nem ment, hogy nem. Akkor az kuka. Voltam kereskedésben most nemrég, ahol valaki mondta, hogy nézett, ami volhat, és ez ott áll egy éve legalább, csak most már egy millióval olcsóbb. Tehát nem biztos, hogy jó lesz kitartani az árat. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy ez a, ezek a dolgok, amikor valamit jó áron szerzel meg, akkor általában ezek arra alkalmasak, hogy megtartsd, nem arra, hogy ezeket el is tud adni. Az a baj, ár is, amivel jobb áram van, az nem, nem olyan nagy, hogy te még ezt jó áron tudsz továbbadni, hanem te csak normál áron tudod továbbadni, úgy meg már semmi különbség nincsen a piacon fel lehető többi dolog között, tehát nem tudsz az árelőnyöddel élni. Ha használt autókról van szó, akkor ez bizony nehéz. Az a másik megoldás, hogy mondjuk, autóval nem perkezz, a kurva jó autói vannak, és jó áron ott, vagy drágán. Jó, de hát jó áron autót szerezni, mert drágán azért nem kis meló. Ne segíthetnék besületes nepper hogy ő miket csinál. Ő, például most volt nálam is elmesélte, hogy talált egy skódát van, papánál, és a autó karcsmentes hibátlan, gyönyörű, valami 110.000 kilométer van benne, és egyetlen egy baja van, hogy az öregen mindig Hohzentroger van, és a Hohzentrogernek a csatja kidörzsölt az ülést. És a becsületes neper most szövet utára hangán, hogy olyan szövetet kapjon, amiből a kárpit van az ülésen, a jobb balesül ülésen, hogy ez kicserélje, gyári, és ha nem fog ilyet találni, akkor a gyármón meg kell rendelnie ilyen horror pénzért a gyári szövetet. És mondtam, hogy valóban ezt a normális kereskedni fognál, és megmondja, hogy ez egy ilyen, vagy rárakni egy üléshozatot. És ha nagyon becséltesek, akkor megmondja, hogy figyelj az én a üléshozat, alatt ment ez ilyen. Egyébként, ha autót veszel, véletlenül, mellesleg megérted mindenkinek, akkor a kormányvédős autó alatt mindig föl kell húzni a kormányvédőt, és mindig látni fogod hogy a kormány, és lehet 1 millió kilométer van az autóval. Az üléshozat alatt mindig szarában hopva az ülés. Viszont fordítva, a kormány van, és ö, alánézel, és a kormány fassa, ha üléshozat van, alánézel, és az ülés fassa, akkor az egy jó autó, azt meg kell venni. Bármi is az ára, akkor vigyáztak. Hát ez, ezek az apró különbségek. Szóval az a baj, hogy ezekkel a ilyen nemperkedős dolgokkal ezzel lehet foglalkozni, de egyrészt én megint nem tenném be az 80 millió forintot, maximum azt csinálom, hogyha valamit kifogok, valami jó üzletet, akkor ezt megveszem, de ezt nem a használtóton fogod megtalálni, abban biztos vagyok. Nem a használtóton fogsz olyat találni, ami olcsó meg megvenni. Mert a másik tényező, ezt majd elfelejtettem, hogy azt tudod még jó áram megvenni, ami olyan kompromisszum, hogy nem tudják el rágában eladni. Tehát olcsó. Kurva érdekes, hogy a... én nézegetem mindig a motorokat. Az April Pegaso 650 ez egy túlrendúró. Úr volna 2,50-ért. Már van jó, olyan, ami szép. Nem pénzért, de vicc. Hát az én kis szakadt TT 3,50-emet, ami egy terepre alkalmas induló, az nem ilyen nagy túleinduló, azt 2,10 vette, meg még műszaki kellett, meg ilyenek, és azért messze nem szép. De ugye a piac ezeket árazza. Valamiért 250 -e az. Valamiért egy normális rendúró, mint az enyém, kicsi. A kicsi azok drágábbak, mert az nem csak aszfaltra jó, meg nem csak éppen, hogy Múrvára, hanem az a tényleg vetült menni terepre. Sokan szeretnek terepezni, vagy szeretnék több motort. Ha veszel egy endúrót, akkor úgy húrva jó, mert van egy városi motorod, van egy országító motorod és van egy terep motorod egyben, gyakorlatilag három motorod ma, ha úgy veszed. Igaz, hogy országútor ezek nem erősek, de most egy, a TT350 is 140-et mutat az órára és azt veri. Tehát bőven elég, hogy ráadásul agresszív is, amikor nyilgázon 140 nem vele, akkor nagyon kis agresszív hangja van minden passzal. Úgyhogy egyáltalán nem rossz országúti motornak sem, mert ráadásul alacsony fogyasztása van. És ezt nagyon jól tudja ki hogy a 650-es, ami sokkal drágább volt újkorában, az, az egy kompromisszumokkal akkor a dolog, nem tudsz vele terepre kimenni, mert azzal beragadt a sárma, akkor hoztad a traktort. mert nem tudsz a, a, a szűk bemenni, mert nem tudsz megfordulni, beszívod mindet. Tehát az a lényeg, hogy, hogy ezeket a dolgokat árazza a piac, és most egy aprilia a Pegaso 650, azért kell 250 ezerbe, mert ennyit tud eladni ez a gond. Húrva jó, hogy te megbeszed olcsón. Vagy megveszel egy olyan ritka típust, amit nem tudnak eladni, és te megveszed olcsón, mert neked az tetszik fasz. Most én YZF750-et nézegettem. Ez úgy indult, az a sztori, hogy egy magám akart motort venni, és nézegettem, mi van, és én is nézegettem neki, és láttam, hogy bazen az YZF750-nek kurva olcsó. Volt kettő is, ami marha olcsó volt, és elkezdtem gondolkozni, hogy az asszony is a sportmotos szereti, lehet, hogy össze kéne, a gyűjteni, meg kéne venni. És Találtam is egy gyönyörű, kurva jó állapotut, vicces pénzért. Én hülye nem meg, de ez most egy másik történet. De az a lényeg, hogy a srác nem tudta eladni jó sokáig, és azért nem tudta eladni, mert erre nincs igény. Ilyen motort az emberek nem keresnek, és te megleszed. Kurva jó biznisz, kitalálod, hogy te ezzel mepperkedsz, mert ellen többet ér. Egyszerűen nem hiszed el, hogy az a motor ennyit ér, többet ér, de nem fog többet érni, nem fog tudni eladni. Úgyhogy maga az autó történet azért történet semmilyen ilyen egyszerű, hogy hogy ezzel lehet. Igazából a, akik ki tudnak menni, azoknak bejáratott vonalait vannak, tudják, hogy hova kell menni, tudják, hogy kivel kell alkudozni. Az a hajó már elment, hogy szaré ugye lehetett kintra hozni. 90-es években szerintem már bőven elment. Én beszoptam azt gyerekkoromban 93 körül, hát nem voltam annyira gyerek 20 éves, hogy gyűjtögettem arra, hogy hozunk Németországban motort, és mire kimentünk, csak azt mondták, hogy hát gyerekek, a 1000 márkás motorokat már elvitték a magyarok, úgyhogy ez jó szerintem már nagyon régen elment, hogy kint olcsó autókat lehet. Jó, tényleg még van, ha tudod, hova kell menni, de azért ha megnézed a mobil az azért vasztosan vannak árak, és akkor legodó meg kurvanya, nem. Ma már nem is az a biznisz a kintra hozott autóban, hogy olcsó, hanem az a biznisz hogy jobb állapotban van, mert nem ganézzák, hanem ott szervizelik. De most azt hiszem, tök jól elmondtam, hogy mindezek az ötleteid amik vannak, ezek, ezeket miért nem lehet kivitelezni, csak azt az egyet nem tudom elmondani, mit kellene csinálnod. De hát még lehet, hogy egy körre visszajövök, mert most éppen nem látom a levelet mert a laptop kifogyott, és ahogy abban az arabot, még lehet, hogy beszéljek egy 5 percet át, ha lesz valami ötletem, vagy esetleg még valamiről elmondhatom, amíg a te ötletet, hogy ez még nem jó. Bár persze természetesen nem ez a szándékom, szerintem szóval ezek az ötletek valahol nem rosszak, csak kurva nehéz kivitelezni, Mindig a kivitelezéssel van baj. Visszatérve még egy kicsit a, az autók, az autó olvasok. Bár nem biztos, hogy bátor lennék nepperkenni, de érdekel a téma, ami persze El Istántari tőle az az a mivel mivel élek. Itt 150 méterenként kereskedni és egyben a kigettelt hulladékaikból nyerekedni kívánó szuleimanok vannak akik olcsófiléres parizelék mellett az én esetlegesen, ténylegesen normálisnak nevezhető gépjárműveim nem lennének versenyben. Mert nem szívesen kérnék pénzt a saját fekáliámért, de itt ezt helyettem megteszik 150 méterenként mások. Ez egy tök jó mondat. ha sikerült felfoghatok így mosti elmondva így teriben, de itt az a lényeg, hogy ugye nem akar, Zsolt nem akar szarral foglalkozni, ami egy nagyon pozitív tulajdonság szerintem. Csak ezzel, ezzel nincs is gondolom önmagában a gond azzal, azzal van, amit mondtam az előbbiekben, hogy, hogy és talán ezt nem fejeztem ki annyira, meg ugye a terjedet közben egy pár óra, közben most folytatom ezt a dolgot, hogy tulajdonképpen a, ugye azt nem mondtam, hogy az autóknál mi viszi el az állést, tehát a kibaszott átírás viszi el az ez a gond. Még... Ha autókereskedői hivatalosan 50-10-es autó nyomtatványát csinál az ember, akkor megúszta ezeket a dolgokat, de hát akkor az autóval nem lehet menni, akkor telephely kell, stb. És akkor az már szerintem maceron, ez, ez azon a szinten jó, hogy van két-három autó, amivel jársz is, de, de mondom, az árést azt el fogja vinni, nagyrészt az nincs is nagyon, meg ugye elviszi az átírás, ami azért egy autónál nagyon könnyen 80-100 ezer is kerülhet, most közben itt történtek bizonyos dolgok, csak hogy nem unatkozzak, de, de ebben most nem akarok belemenni, mert túl hosszú lesz, túl hosszú lesz a szöveg, és ezt igazán nem akarnám, úgyhogy a legközebbi audioblogban folytatjuk valószínűleg azzal, hogy mi történt a fényképezőmmel, ami egy nem egy hangzik nagyon érdekes dolognak, de, de azért elég furcsa lett ez az ügy is illetve hogy hogyan vettem új fényképezőt az otthon, lett új fényképezőm. A viszont hallásra.